Fridolf, kväll ska vi ha besök för unga nygifta människor ja, relativt nygifta de har ett barn som är ett par år gammalt en pojke. är egentligen bekanta till Valdemar och Magga men kväll ska de komma hit och det beror på att jag vill träffa den unga mannen han har ärvt en fabrik som gör kartonger och omslag och sådant och just nu har kolonialvarubolaget ja, ni vet firman där jag är kontorschef råkat jämföra förfärlig vi behöver 30 000 kartonger i en hast och det finns inte en fabrik i landet som kan klara det åt oss Utom möjligen den här som han äger När grillhagen min chef fick veta att jag hade lite spröda förbindelser med honom Genom Valdemar och Maggan alltså så bad han på sina bara knä att jag skulle försöka krusa honom Och lova honom guld och gröna skogar om man kunde klara den här orden åt oss Nu har vi hållit på i 14 dagar och försökt få hit i unga tur Men där var det så besvärligt och grejer men ikväll har de lovat att komma. Men bara på en kopp kaffe. För de avskyr stora tillställningar. De får komma på en kopp vatten om de vill. Bara jag får tala affärer med honom i fem minuter. Han heter Salinder. Efter farsin. Det lilla barnet ska de ta med. Ja, ja, ja, Det var länge sedan det fanns småbarn här i huset. Fridolf. Ja, lilla Selma. Du kan gärna komma och hjälpa mig att duka kaffebordet. Visst, lilla Selma. Var ska Lillen sitta? Han får sitta mellan mamma och pappa. Men han når väl inte upp? Vi får sätta honom på konversationslexikonet, va? Det sexista delen, Sahara till öänden. Nej. Nej, tack. Böckerna kan bli våta. Ja, torrare kan de inte bli. Särskilt inte delen om Sahara. Ja, han får sitta i mammans knä. Jag tycker de kunde ha lämnat honom hemma så här sent på kvällen? Nej, äh, vad gör det om vi får lite joller ibland och så? Man ska inte jollra med barn. Man ska tala vanligt med dem. Då lär de sig fortare att prata riktigt. Ja, det hinner de väl lära sig. Joller, det låter så snällt tycker jag. Barn ska ha det snällt omkring sig. nog får de höra på annat. Fridof, du, du ska sticka in servetterna i kaffekoppsöret så här. Så. Vad ska det vara bra för? Det ser trevligt ut Det ser fånigt ut Tänk om vi karan skulle sjåsa oss på det sättet va? Om man skulle krusa papper i solfjädersform Och lägga bredvid grogglaset De skulle tro att det var någonting att vifta bort flugor med Ja, och lite längre fram på kvällen skulle de göra det också För... Men prata inte dumheten utan Hjälp till så vi blir klara innan de kommer vi har inte så gott om tid om vi ska hinna till sjukföreställningen Vilken sjukföreställning? Nu oh, oh. ja, Jag har glömt att tala om det för dig Maggan ringde eftermiddag Hon och unga Salinders har gjort hopp att vi ska gå på bio Och mm -hmm. sen ska vi tillbaka hit och ta en liten vickning Men konstig bjudning, springa ut och in det. Du vet väl hur unga människor är nu för tiden Ja, mig gör ingenting, bara jag får mina kartonger i hand Men jag har inte lust att gå på bio Det ska du inte heller Alltså varför inte vi då? Du ska stanna hemma och passa lillen Passa lillen, Jag aldrig på tiden Det får ni mig aldrig till Ja, det gör samma. hur du tittar på mig själv Men jag gör det inte Jag kan inte umgås på intim fot med småbarn Jag är så blyg jag Spänn bara ögonen in i mig, det hjälper inte Jag är blyg för barn, säger jag När de tilltalar mig Så, så fnittrar jag och rådnar och hikar Och har mig. Jag gör det inte Selma, jag gör det inte, t nej säg att titta inte så på mig du snäller. <här> <här> Selma lilla, ni, ni stannar väl inte länge borta? Nej, <här> två timmar bara. Och han sover som en stock hela tiden, säger hans mamma. Jo, det känner man till. Han kommer att vara klarvaken. Vad gör man om man börjar gasta? Eller drägla. Eller läcka på annat sätt? Det talar säkert den unga mamman om för dig Varje mamma har sina småkneter Ja men om man börjar skrika i alla fall då Men sjung en liten sak för honom då Sjunger jag Då kommer han att skrika så han blir blå <här> <här> Förresten kan jag inga vaggviser men ta den som vi sjöng för maggan mm -hmm. Kommer du inte ihåg mm -hmm. Vissa, vissa, vissa, vissa lull, Vill du månen ha Och ta i Eller stjärnorna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 Det har bestämt här. Maggan vill du gå och öppna, du som känner dem. Ja, visst gärna. Ja, men hej Alva, hej Bertil. Åh, oh, nej, har man sett. Alla gosingen, en så liten herre. Goddag, stig in och hälsa på mamma och pappa, hör ni va? Jaha, det här i fru Salinder och direktör Salinder och det här är mamma och pappa och, och Valdemar. Ja, vad känner ni förut? Goddag. Ja, hej, hej. God goddag, goddag. Det var riktigt roligt att vi äntligen fick hälsa på Maggan och Valdemars vänner. Åh, oh, en sån rar liten krabba Ja, vi har hört så mycket talas om er Goddag, min lilla guldse Vad heter du idag? <skrapp på en gudse> Vad ett konstigt namn Hur stavas det? Soja, soja, soja Bussi, busi, busi, busi, busi, busi, so Ja, nu är han visst glad igen Då kanske jag får hälsa på honom Goddag, min lilla vän. Vi ska nog bli goda vänner. Äh, äh, äh, äh, äh, äh. Äh, tänk vilken snabb uppfattningsförmåga han har. Pussi, pussi, pussi, pussi, pussi, pussi. Ja, direktör Silander har köpt en billa i Ljushål, Maria. Ja. Buzi, buzi, buzi, buzi, buzi, kom till fattelapsingen, gulleponken. Jo mm. ja jag kom över den. Hej och hej och Jag kom över den billigt. Ägaren behöver kontanter. Brrr. Här kommer flygmaskinen. Så jag pressar priset i hälften Gullig, gullig, gullig, gullig, affärerna går bra för övrigt också Ja då Jag snöter norr mitt förnäsan på kulberg och skrott igår 130 000 Nej, det var inte dåligt Nej, efter vad jag har hört så på kulberg och skrott slå vantarna i bordet tack vare det Hej och hopp Här kommer hästapollen Men Jag har direktörsäljning jag, jag, jag menar Jag menar Har direktören maskiner så det räcker För en sådan år Nej men de köper jag på konkursaktionen Efter kul varje års grott Här kommer en flygmaskin Var är gulleplutten Var är gulleplutten Han sitter i knä men vi leker att han inte syns. Vad säger ni två och pratar om? Vi, we, we, we, we, we, we, we. vi pratar affärer oh, hopp, hopp, hopp, hopp, Jag skulle aldrig kunna vara affärsman Jag är inte tillräckligt hård för det jag skulle tänka så här att varje gång jag gör en stor vinst Så är det någon annan eller några andra som gör en stor förlust Ja, det är livets gång Jag har råkat sätta kulbärg och skrott på det här Vad är det mer med det? ja, ja den enas död, den andres bröd säger det Men en tragedi det är det Den verkliga tragedin är väl att varken kulbärg eller skrott har, har en aning om att de skulle kunna klara livhanken Om de bara köpte en skallra för 2,75 och, och gav bussig gullibulle, plötter, plånk Eller vad han heter Ja, nu är kaffet serverat. Varsågoda. Tack, det ska bli gott. Gulliflötten får sitta mellan mamma och pappa. Förresten, min pappa känner Herr Olson? Han bad mig hälsa. Ja, hälsa. Tillbaka då. Säg kan den lilla graben säga någonting? då? Om han kan. Hur säger bilen? Hur säger bilen? Ja, gulliflåt, hur säger bilen? Hur säger bilen? Hur säger bilen? Jag har sett många bilar, men de har aldrig sagt nånting. Riedolf Hur säger bilen? Konstigt, det brukar aldrig klicka Brr. Bra, där kom det Är han inte bedårande? Jo, fantastiskt Då får vi höra mer Var är det tjusigaste jag vet? Ja, får vi höra va? Han eh, talar praktiskt av ett flytande Hör här. Tick tack, tick tack, tick tack Gocka ja, Hörde ni? Jag sa tick tack och han sa klocka Alldeles rent, eller hur Herr Olsson? Jo, klockan Försök rent. själv, Herr Olsson. Gocka! Nej, nej jag menar, säg tick tak tick tak så får vi se. Alltså, mm. Tick-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Tick tick det är viss varje på i påtävningen, förr. Säg det inte så mekaniskt, det ska sägas med känsla. Tick-tak! tick Tick-tak! Tick Tjocka farbror, fula Är han inte härlig? Ja, det är fantastiskt, så mycket har han aldrig sagt förr Fula tjocka farbror Det är Herre som vi kan tacka för det ja, Jag är väldigt stolt om jag har kunnat ge honom en liten puff framåt på livets bana Nej, inte så purken Fridolf För <laughs> att hans första sammanhängande reflektion här i livet Var som mitt i prick Han kommer att gå långt Hejsan, lille vänner Hur latsar tanken Hur latsar tanken Ja, men det är ju underbart Hörde ni allesammans? Ja, det är fantastiskt Hörde ni vad han sa? Han sa Ja, ja, ja, tack, tack Det hörde vi Vi behöver ingen tolkning vi måste skriva upp det här i vår uh, barnjournal Datum och klockslag och, och vad han sa Selma, vi, vi kommer att gå till historien som vi går och står Här ska inte efterskänkas ett enda kilo Men på tal om skriva upp direktörs han Jag hade faktiskt hoppats att få prata affären i någonting mer praktiskt också Tills på den grillagen har bett mig fråga om ni har en möjlighet att leverera oss 30 000 kartonger Typ 216 på tre månader det Skulle redan oss ur en förfärlig knipa Kom typ Pappse så där Ja, Herr Olsson, det blir nog väldigt svårt Jag kan inte se någon möjlighet Hur gärna jag vill hjälpa er Här kommer figmaskinen Alltså, ja ingenting att göra åt saken Säg för jag ta lillen i knät ett tag? Det var så länge sen. Jag visste var det det. Varsågod. Mm. så ja, min lilla. Då tar man till far på en ny dag. Båsi, båsi, båsi, båsi. Det här kommer flygmarkinen. Brrrr, måsi, måsi, måsi, måsi så alltså man följer mina händer med ögonen va? Och vilka ögon så underligt kloka Det är nästan som man blir rädd möj, möj, möj, möj, möj, möj. Det var de intelligentaste ögon jag har sett på ett barn var det 30 000 kartonger ni sa här, bussi, bussi, bussi, bussi, bussi. Ja, just det, just det, just det miss, Misse, misse, miss, miss. Hej, hopp, hej, galopp, lopp, hopp, hopp Vi ska få dem här, Omson, hälsa grillhagen dig ja, Tack, tack, tack för det Och vad kommer de att kosta Priset har vi snill skottat Bussi, bussi, bussi, bussi Men, se på hans ögon Här kommer en flygmaskin Åh, oh, oh, titta på ögonen, de är som brunnar. Så ni som brunnar, här, också? Ja, det sa jag. Ni ska få kartongerna för det gamla priset. Fint, då kan ni kanske ta lillen tillbaka. <skratt> vi måste nog gå nu om vi ska hinna i tid till bio. Ja, Adjöna på en stor lilla gulleplåte, punk. Mm. Nej, själv. Jag menar Min son. <skratt> Jaha, nu, nu har de gått. Ska vi hitta på nu där du och jag? Kan, kan det ligga ett tis på soffan nu? Jag sa inte det. Men då, då, då ska jag lyfta upp det. Det gick så så, så jag det ja. är, är det bättre så här? Här kommer flygmaskinen. Det ja, det var skönt, va? Vad sa du? det kan du alldeles rätt i. Så kan man också se saken i <skratt> kväll. <skratt> ja, det Här kommer den förbaskade gamla flygmaskinen igen. Ja, här kommer hästarna. Här kommer här, visa, visa visa lilla lullalala. Ja, den klara må Så, så bad det någonting med stjärnorna i hög ja, Bussi, bussi, bussi, bussi, brr, brr. Här kommer flygmaskinen Vad jädrans skytteltrafik det här Men kan det vara Två, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Ja, goddag, därifrån, det är grillhagen. Ja, kan ta av vörda de på eftersom du ringer. Ja, har du här? Salinderosting. Nej, vad är bo -si, bo -si. Nej, vad? Vad är vad? Vad är vad? Vad är vad? Vad är vad? Vad vad? säger är vad? Vad är säger Vad är vad?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 kan du sitta på golvet ett ögonblick i en lilla självspelande fontän? Här kommer flygmaskinerna, hej hopp, hej hopp, här kommer hästna på och här kommer pommeschadären om inte jag blir avlyssnad. Nej, nej, nej, nej, nej. Ja, just det. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, hur känner du dig? Nanananananananananana Jaja det ska du bli bra <pås> Sitt ner bara och ta dig lugnt Jag följer med dig Jag sitter här i förtöljen ja, ja, Just det. jag är så rätt så rätt Jag talar inte med dig, jag talar med honom som sitter bakom dig du. Ja visst, visst Ja det här var värre än jag trodde Du kan ju inte se honom Men han sitter bakom förtöljen På golvet, i unge salinder Va? Va?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 vad var det? Va var kom det ifrån? Nej, men titta där, oj, oj, oj, vem är så lilla unge det då? Salinde säger jag ju, de är på bio, jag är barnvakt. Barnvakt? Åh, oh, jag, nu förstår jag. jag. Jag trodde att du hade blivit tokig. Det var ju, det var ju ungen du åldrade med. Ja, inte fan som var det med dig. Inne? Så inbilsk får man inte lov att vara. Oj, oj, oj, oj, jag orkar inte mer fler flygmaskiner idag. Ja. Flygmaskiner? Ja, han ska killa under haken och så ska man guldra och hojta att det kommer en flygmaskin. Man kan sticka mellan med en häst också ibland. Buss i buss i Här kommer en flygmaskin. buss blir... Ja, ja, i buss i buss Sen jag hade killat det för tappade barnet under hakan tills jag fick valkar på pekfingret och lova. Stora Storartas, Fridon, Stora attas. Ja, det ska du inte ha gjort för ingenting inte. Ja, då unge är för tillfället pappa för hela slant Han bedömer alla efter hur de bedömer hans barn Det gäller bara att tala om för honom att den här ungen är det finaste som kommit till världen sedan tideräkningens början så kan man få honom till ungefär vad som helst Ja, det där ja det är i alla fall liv i underverket Ja, det är ett välsignat liv Börr, börr, börr, börr, börr Hej och hoppa, hej, hoppa Börr, börr, börr, börr, börr Börr, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Här kommer en motorbåt Motorbåt, vad ska det vara för bra för? Och dra in nya fordon Det är jobbigt nog att hålla igång flygmaskinen och hästapollen här kommer en flygmaskin! Mm. Ja, nu är de på kontoret vid oss. Ja, ja, ja, ja. Och två liggande på knä på golvet och jollra ja. med en liten unge. Jag ska säga det, jag tycker om barn. Alla barn. Ja, men särskilt de som kan skaffa dig kartonger. Börja, bäti bäti bäti bäti Igen. Tack så mycket Var har jag min lilla gulv? Nej men, men vad i all världen Disponent Grillhagen Har gör disponenten på golvet Goddag fru Olsson Psst. Det får jag föreställa Herr och fru Salinder Disponent Grillhagen Disponent Grillhagen föreställer För ögonblicket en motorbåt Lilla går, Punk, har du väntat på mamma? Och pappa, här kommer lilla papsillaps. Goddag, visst på Goddag, <laughs> Goddag, direktör Salinder. Ja, jag hörde just av kontorschef Olsen att direktören har lovat att hjälpa oss. Ja, man gör ju så gott man kan. Ja, bla, bla. <laughs> Vilket underbar liten pojke ni har. Ja, inte Ja, vi har haft så roligt här på Gaget, så. Vi har legat alla tre på alla fyra. <laughs> Disponenten sa också att han aldrig hade sett så kloka ögon hos ett barn. Uh, just det. De är som brunnar. Just det. Djupa brunnar. Vishetens brunnar. <laughs> Snart får han kartongerna gratis. <laughs> Tro mig, här, och frysa Vid två års ålder kommer den pojken att kunna tala. Jag ska bara bli tala om att han är två år och sju månader. Och de ska inte börja tala för tidigt. Det är inte bra. Och det är en regel som borde gälla för alla. Hur gamla de är. Ja, förlåt mig, jag fick för mig att... Ja, är det inte konstigt vad man kan få för sig? Ja. Jag till exempel fick för mig för en stund sedan att jag skulle kunna pressa mina produktionsresurser så att jag skulle kunna hjälpa er med kartongerna ni behöver. När jag tänker närmare efter så finner jag att det är omöjligt. Brububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub det var den mest skripande syn jag har sett på länge. Två fullvuxna män störtar på knä på golvet på en gång och börjar joldra som besatta. Men det tycks inte hjälpa. Svärar inte, mina herrar. Ni ägnar alldeles för stort intresse åt det döma barnet. Res på det, det lönar sig inte så. Här botar inga ja, botar längre. Jag menar naturligtvis vid tre års ålder. Vid två år talar väl ingen människa. Själv sa jag inte ett ord före fem års ålder. Ni borde aldrig ha brutit tystnaden, dritar Grethagen. Bra sagt Bertil Direktör Salinder Disponenten är min gäst Precis som ni Om någon ska förelämpas här i huset Vill jag gärna göra det själv Det vill säga när Selma inte har tid <skratt> Förlåt Och de träffande kartongerna så... Står mitt nejpast Skulle det smaka med en vickning? Ja tack så mycket jag ska gå Det är det enda jag kan göra för att få Salinder På bättre humör tänker jag Adjö allesammans Ja det var ju synd att det inte blev någon affär Adjö Adjö Adjö, min lille vän. Adjö, adjö, adjö. Ja, du ser inte så här ut som dina föräldrar. För du förstod inte. Adjö, väx upp och bli duktig. Och, och kom ihåg att det finns en sak som är viktigare än att lära sig tala. Och det är att lära sig tiga. Amen. Amen. <skratt> <skratt> <skratt> Nella farbo, inte gå. Nella farbo, inte gå. Hörde ni? Fyra ord. Fyra ord för första gången. Ja, sannoliken. Han behövde bara tre ord för att tala om för mig hur tjock jag var Ja men det, det är ju alldeles fantastiskt, det kan jag inte göra. Ser du det? Ja och om Valdemar säger det så är det riktigt, han är fackman. Han är praktiskt tagit professor i joller. Är det riktigt säkert? Ja visst, i den åldern är det inte mer än tre barn på tusen som kan säga en mening med fyra ord e Ja så det är så pass många i alla fall Du, du, du sa tusen Valdemar. du menar förstås hundratusen fast du sa fel Alltså, ja, ja. Ja, ja, naturligtvis menar jag det. Alltså, så jag tusen e ja. Gratulerar. Ja, det som sagt. Nej, men inte ska ni gå. Hörde ni inte vad Lilla Gullaflotten sa? Snälla, farbror, inte gå så här. Skriv upp det, Alva, Klockan är 9:14. fjorton nej, nej, ni, ni får inte gå. Nej, nu får det ingen gå för nu är vikningen klar. Ni ska få era kartonger. Jaha, då tackar jag. Nej, tacka inte mig. Tacka gullplutt ponken. Här kommer en flygmaskin. Med kartonger.